Əmir Əl-Möminin Əli Fatiməni gizli dəfn etdi, qəbrinin yerini hamarlayıb gizlətdi və sonra ayağa qalxıb üzünü ey Allahın rəsulunun qəbrinə tutaraq dedi. Məndən sənə salam olsun, ey Allahın rəsulu və qızın tərəfindən də salam getiririm. Elə indi sənin görüşünə gəlir. Artıq məndən ayrıldı və sənin dəfn olunduğun yerdə torpağa yaddı və Allahın istəyib oldu ki, sənə tez qoruşsun. Ey Allahın rəsulu! Layiqli qızın ayrılığına səbrim çatmır, ələm qadınlarının xanımının ayrılığına taqətim yoxdur. Yalnız sənin sünnənə itaətim bu ayrılığa təsəldidir. Hələ o zaman mən özüm səni qəbrinə qoydum, başın sinəmdə can verdim. Bəli, Allahın kitabında bunların gözəl əvəzi vardır. Hamımız Allah tərəfindənik və ona doğru qaytacaq. Axır əmanət qaytarıldı, girov geri alındı və zəhra əlimdən çıxdı. Ey Allahın rəsulu, daha bu göy-səma və qara torpağın nə qiyməti var? Qəmgüsəm daimi gecələri oyaq və Allah sənə verdiyi evə məni qovuşdurmayıncaq, qəmgüsəm qəlbimdən çıxmayacaq. Güsə məni yandırır və kədər rahatlığımı alıb. Bizim aramızda nə tez ayrılıq düşdü. Daha Allaha şikayətlənirəm. Qızın özü ümmətinin ona qarşı zülümdə əlbir olmasaq da sənə xəbər verəcək. Bütün hadisəni ondan soruşar və vəziyyəti öyrənə Çünki qəmqüsü ilə dolu ürəyini açmağa bir fürsət tapmırdı. İndi isə onu deyər və Allah özü hökum kəsər. O, hökum kəsənlərin ən yaxşısıdır. Artıq sənin nə nə qəzəb, nə də yorğunluq üzündən vidalaşıram. Buradan məni ayran yorğunluq olmadığı kimi qalsam da Allahın səbirlilərə verdiyi və də pis güman üzündən deyil.